След гласовете на хората в ролята на политолози, записани от Ива Антонова, кореспондентката ни във Враца. Сега към професионалния политически анализ. Добър ден на Деян Кюранов. Здравейте, ми изкушавам се след като колегите започнаха да говорят като политолози, аз започнах да говоря като професионален гражданин. Само, че няма да го направя. Шарил защо? Съм го, но политологът може да говори като гражданин, когато ситуацията е ясна и когато е, има точно определено против кого сме и защо. Сегашната ситуация не е такава. А каква е сегашната ситуация? Защото ние виждаме, чуваме в този градус на емоциите на гражданите, че те се лутат между гняв и умора. Лутат се между това, тези хора не работят, ядосват ни, ниско е доверието в тях, не им вярваме. Това от една страна. От друга страна казват, ама пък ни писна да ходим на пресрочни избори. И виждаме, че тези, които... Там ли, там, там ли някъде стават сложни нещата? Защото виждаме, че хората, които казват нека да сме си с големите батковци от Запада, за да има демокрация, да има да. свобода. Също време с това, нали, те казват а, да изборите няма да доведат до по-добро. Да е в а, такива а, двусмислености и многосмислености е оплетена тази ситуация. Но да почнем от простите неща. Всичко това е изключително удобно за този парламент. Това, което аз чух от а, а, изказванията на водещите политици и говорителите на партиите, беше скука. Нищо. Нищо ново, е, нищо изненадващо. Е, така ли? Е, така, малките партийки са много гласовити. Там е всичко много драматично, но всички знаем, че от тях не зависят нещата. Големите партии, от които зависят нещата, с е, е, запъване и мънкане дори, което е странно толкова професионални политици, си изчетоха декларациите, през цялото време и в съобщението от радиото и в коментарите на журналистите вмъкнати се чуваше думата приоритети. Нямаше приоритети. Един а, гениален, доловодишен лидер му викат, а, а, го обобщи така, но съвсем съедно, че е взимало по а, дзен будизъм. Всичко е важно. Другът, друг един, по-новодушъл политик, отиде в диалектика и каза: Ние сме против всичко това, и сме за всичко това. <съща> <Ха> сега, <да? съща> Добре, сега има ли опозицията сила да свали кабинета? Според Герб, не. Това беше основното в декларацията, изчетена от Тома Биков от ГЕРБ. А впрочем, прав сте, най-малките парламентарни групи говориха най-дълго. Имаха най-дълги декларации. Гер, ППДБ, първите три възраждане имаха по-кратки -по изказвания. Ама, те няма защо. Нищо не ги задължава. Нищо не ги бута. Няма стен, който да ги ръчка да трябва да казват нещо и да взимат позиция. Те са си много доволни от статуквото. Е, и ППДБ ли? Съдоволността, тъквото те внасят е вод на недоверие. В е случай. А, за мене тяхната позиция е недоизмислена политически и а, няма да спечелят от нея. Това си мисля. А, също ръмно с това ето е днес... да заявя, че така като а, гражданин съм, ако съм симпатизант на някого, той е на ППДБ и въпреки това гледате Но критично въпреки, то да на, техните, кажа, на, на техните а, ходове. Сега, днес ще има голям протест. А, смятате ли, че а, продължаваме промяната демократична България а, могат да бъдат, как да кажа, носители на тази енергия, която е, се въплъщава гражданската енергия на този протест срещу беззаконията? А, с тази позиция, според мен, не и бих казал, че днеска ще има протест, не вярвам той да бъде голям протест. Един голям протест в момента може да бъде против корупцията България. В момента България не е демокрация, тя е корупция. И тук би трябвало да бъде центъра. А те се опитват изключително фино да направят разлика между това, че са против лошото, което се случва, но същевременно не искат да кажат, че вота на недоверие към правителството е против правителството. И изключително сложна позиция да не казвам други думи. Двусмисленост, сложни позиции за разединена опозиция говори ДПС ново начало и казват, ето, те не знаят какво искат, парифразирам Станислав Балабанов от неговата декларация той казва некомпетентна и разединена опозиция чухме обаче, че Делян Пеевски преди даже май беше по време на вече започналата сесия Започналото заседание той даваше изявление пред медиите а, и в новините го чухме, че той споделя всички бележки, които има с правителството, но няма да понесе никой да тресе страната. Как сега, да. Какво означава това? Той в каква позиция да, е, за да се противопостави на протести? Ами, ето, е, това знаеш, че той ще се противопостави на протестите, същевременно но бидейки съгласи с тях. Е, няма такава протестна позиция. Това е което е, искам да потетя. За да имаш протест, трябва да имаш абсолютно еднозначна, ясна позиция да посочиш конкретен век, да посочиш приоритети на протеста. Между другото, единствената партия, което в заявлението си даде някакви приоритети и нейното приличаше на а, декларация за намерение за действие политическо, което показва политическа култура, която нито една друга партия не прояви, беше Алианса за права и свободи. Сега, господин Кюранов, тук нашата репортерка Мария Филева иска да включим Костадин Костадинов, който а, е пред медиите и прави своето изявление. Искате ли да го чуем за секунда? Останете на линия и след това ще го коментирам. Важно и много по-търсено от а, българските граждани сред гражданите, сред народа, отколкото в а, парламента, в който, както виждаме днес, включително видяхме за първи път, аз поне, как Певски изкомандва групата на Герб как да гласува. За едно от гласуването, където им каза колеги за. В тази среда, в този нелегитимен парламент, сред хора, които представляват само единствено себе си, а, нашото присъствие към настоящия момент а, бих казал, че е по-скоро контрапродуктивно. През целия август месец ние обикаляхме България и докато някои от или по-голямата част от представителите на политически ред в страната почиваха, ние работихме за да видим каква точно е ситуацията и колко точно е катастрофално положението с безволието в нашата страна. 86% от българските водопроводи са за тотална смяна веднага днес. Това е поддани на самите ВК-дружества в цялата страна. Това информация... са тезите, които така или иначе възраждане вече разгърнаха в а, декларацията си, която прозвуча в ефира на а, програма Хоризонт. Така че се връщам към анализа на Деян Кюранов, на политолога Деян Кюранов. Ето, а, и Костанин Костадинов критикува на практика себе си, казва, нашото присъствие в Народното събрание непродуктивно. А, не знаем дали те ще напуснат парламента или не но как гледате на, на, на техните ходове и на техните думи? Защото ние наистина говорим за, за думи. Всички политически партии а, декларират колко са загрижени за демокрацията и колко не им харесва това, което правят, но участват в него. Декларации калено много приличат на а, агитация предизборна. Ние сме добри, всички други са лоши. А, Костадинов постоянно така говори, но очудващото е, че и другите, е, така не просто големи и така наречените системни партии, също говориха така. Е, няма начин чрез такива декларации да откриеш политическия сезон и да искаш хората да ти вярват, да се интересуват от това какво правиш. Аз съм напълно съгласен, че не е, присъствието в момента и заобщо наличието на е, такава е, проруска партия. Между другото думата, Русия не се чу нито веднъж, нито е един от е, говорещите. Проруска партия като тази на Костадинов, нали абсолютно антибългарска, е, е, е, няма освен, освен него Нали, нямаше е, кой друг да е, каже, че е, присъствието му в парламента е непродуктивно. Никога е непродуктивно да си върна заплатите миличките. Той не обяви, че ще е, престанат да получават заплати след като ще правят е, стачка. Имаме секунда. Не знаем дали ще правят. И ще си правят а, агитации. Не знаем, защото не, не бяхме в режим интервю, така че не знаем дали ще правят а, стачка, дали ще напускат парламента. Чухме просто част от включване, в което той почна да повтаря а, тезите от декларацията, която вече бяхме чули. Така че а, нека да завършим с буквално една, едно изречение. Господин Кюранов, а, какви са вашите очаквания, вашата прогноза а, за този сезон? Аз, както казах, за съжаление, още от същото. Благодаря ви, Даян Кюранов, политолог